Розділ 22. Зрада. Прокинулась вона від того, що хтось термосив її за руку. Пантелеймон скочив і загарчав, вона впізнала Торольда. Ліграїнова лампа тремтіла в його руці. Міс, міс, прокидайтесь. Я не знаю, що робити. Він не віддав жодних наказів. Я гадаю, він збожеволів, міс. Що? Що сталося? «Лорд Азріель, міс, він був у нестямі після того, як вилягли спати. Я ніколи не бачив його таким. Спакував прилади, батареї, поклав їх на сани, запріг собак і поїхав. Але він узяв із собою хлопчика, міс. Роджера? Він узяв Роджера? Він наказав, щоб я розбудив і вдягнув його, а я й не думав сперечатися». «Я завжди виконував його накази, і хлопчик весь час запитував про вас, міс, але лорд Азріель наказав розбудити лише його. Пам'ятаєте, коли ви вперше зайшли до кімнати, міс, а він вас побачив і не повірив своїм очам, і хотів прогнати?» Безпорадність і страх охопили Ліру. Вона ледве вичувала себе. «Так». Так, йому треба було дитини, аби завершити свій експеримент, міс. А в лорда Азріеля був свій спосіб отримувати те, що він хотів. Варто було йому лише загадати і... В голові шуміло. Ліра намагалась задушити страшну здогадку в своїй свідомості. Треба вставати і вдягатися. Вона сягнула рукою по одяг. І не змогла. Несамовите розпачливе ридання пройняло її. Це ридання виходило з неї, але здавалося, що воно більше за неї, що це насправді вона виходила з нього, бо вона пригадала слова лорда Азріеля «Енергія» що сполучає тіло людини й тіло деймона, є неймовірно потужною. А щоб збудити міст поміж світами, потрібен величезний викид. Енергії ліра раптом збагнула, що вона накоїла. Весь цей час вона намагалася привезти щось лордові Азріелю, гадаючи, що знає, чого він хоче. Але це був зовсім не алетіометр. Йому потрібна була дитина. Вона привезла йому ротшера. Ось чому, побачивши її, він вигукнув – «Я не посилав по тебе, він послав по дитину, а доля привела йому доньку. Принаймні так він думав, поки Ліра не відійшла в бік і не показався Роджер. О, який біль! Вона гадала, що рятує Роджера, а з'ясувалося, що весь цей час вона слухняно робила все, щоб його зрадити». Ліра тремтіла і здригалася в нестямному риданні. «Невже це правда?» Торольд намагався заспокоїти дівчинку, але він не знав причин її жахливого горя і лише схвильовано гладив її по плечі. «Йорек!» – схлипнула Ліра і відштовхнула слугу. «Де Йорек? Ведмідь! Він на дворі!» Старий служник безпорадно стинув плечима. «Допоможіть мені!» Вона тремтіла від страху та виснаження. «Допоможіть мені вдягнутися! Я маю йти! Ну ж, бо швидше!» Він поставив лампу на підлогу і зробив так, як вона казала. Віддаючи ці накази, вона була дуже схожа на свого батька, хоча обличчя її стало мокрим від сліз, а губи тремтіли. Поки пан Телеймон ходив туди-сюди по кімнаті, нетерпляче б'ючи хвостом, а його шерсть спалахувала іскрами, Торольд квапливо приніс її цупкі смердючі хутра і допоміг вдягнутися. Всі гудзики застібнуті і всі клапани закриті. Вона кинулась до дверей і відчула, як холод ножем різнув їй горло і заморозив сльози на щоках. Йорику Гукнула вона Йорику Бернісоне, де ти? Ти потрібний мені? Купа снігу заворушилась, почувся брязки з заліза, і ведмідь став поруч. Він солодко спав, приколисаний снігопадом. При світлі лампи, яку Торольд поставив на вікно, Ліра побачила довгасту, закриту шоломом голову, темні прорізи для очей, проблиск білого хутра під рудаво-чорним залізом і їй захотілося обійняти ведмедя і відчути хоч якесь заспокоєння від цього залізного шолома, від білого хутра, вкритого наморозю Що? — озвався він. Треба наздогнати лорда Азріеля, він забрав Роджера, і о, мені страшно про це подумати, Йорику, дорогий, рушаймо швидше, благаю. «Тоді залазь!» – тільки й мовив ведмідь, і вона вилізла йому на спину. Не було потреби запитувати, куди йти. Сліди від саней виходили з подвір'я і вели далі. Йорик побіг по сліду. Його швидкі стрибки були ніби частиною її єства. Вона сиділа на спині майже автоматично. Він біг щодуху, а броньовані пластини ходили ходором під нею в постійному ритмі. Решта ведмедів бігла позаду, тягнучи вогнемети. Шлях було видно. Місяць підбився високо, і світло, що він його розливав на засніжений світ, було таке ж яскраве, як тоді, коли вони летіли в повітряній кулі. Світ сейливого срібла і глибокої темряви. Сліди від саней лорда Азріеля вели просто до гірського хребта примарних зубчастих обрисів, що вганялися в небо. Чорні, як оксамит, Алетіометра. Самих саней не було видно, чи, може, щось промайнуло на схилі найвищої вершини. Ліра витягнулась вперед, вдивлялася, що сили, а пантелеймон злетів вище й глянув Пугачем. Так, він сів дівчинці на зап'ястя. Це лорд Азріель. Він шалено жене собак, а на задку саней хлопчик. Йориків біг. Змінився. Щось привернуло його увагу. Він рухався тепер повільніше і підводив голову зирковючи то ліворуч, то праворуч. «Що таке?» – спитала Ліра. Ведмідь не відповів. Він пильно прислухався, але дівчинка нічого не чула. А тоді почула й вона таємниче шарудіння і потріскування. Ці звуки були їй знайомі. Так співала Аврора. Цей лива завіса впала навіть звідки, і північне небо взялося мерехтінням усі невидимі дільйони й трильйони заряджених частинок ймовірностей. Вона подумала про пил, горіли яскравим, мерехтливим сяйвом у верхніх шарах атмосфери. Це сяйво було найяскравішим, найдивовижнішим із тих, які Лірі доводилось бачити, так, ніби аврора. Здогадувалась про драму, що розгорталася на землі, і хотіла освітити її своєю фантастичною загравою. Втім, ведмеді й не думали дивитись на небо. Вся їхня увага була прикута до землі. Зовсім не Аврора, стривожила Йорика. Він стояв непорушно. І Ліра зіскочила з його спини, розуміючи, що він має вільно роззирнутися навкруги, щось його непокоїло. Ліра озирнулася, глянула на рівнину аж до будинку лорда Азріеля, на гори, які вони пройшли ще раніше, і нічого не побачила. Сяйво Аврори розгорялося, тремтіли й переливалися. Перші завіси згорталися і розгорталися, зубчасті запинала за ними, стаючи щоразу більшими та яскравішими. Арки й петлі кружляли від обрію до обрію, і сейливими дугами торкалися зеніту. Безмежна пісня незміренних, невловимих сил звучала щоразу гучніше. «Відьми!» Крикнув хтось, і Ліра обернулась із радістю і полегшенням. Але важка морда ведмедя збила її з ніг і притисла до землі. Вона задихалася і сопіла, а на тому місці, де вона була, стирчало зелене перо стріли. Гостряк і корпус увійшли в сніг повністю. «Не може бути...» Хволо, подумала вона, та наступна стріла дзенькнула об броню Йорика, що затулив її своїм тілом. Ні, це не відьми, серафіни пекали, це якісь інші з ворожого клану. З десяток граційних тіней кружляли в небі, спускалися нижче, стріляли, знову здіймалися вгору, і ліра лаялася найгіршими словами, які тільки знала. Йорик Бирнісон швидко кидав накази. Очевидно, ведмеді звикли воювати з відьмами. Вони зразу перегрупувались для захисту, а відьми вишикувалися в лінію для атаки. Поцілити вони могли лише зблизька. І щоб не марнувати стріл, спускалися до найнижчої точки, стріляли й шугали вгору. Однак біля землі із руками, зайнятими луком і стрілою, вони були незахищені, тож ведмеді, стаючи на задні лапи, стягали їх униз. Кілька відьом вдалося стягнути, і вони вмить загинули. Ліра заховалась за великим каменем і спостерігала за відьмами. Дехто цілився в неї, але стріли падали далеко, і глянувши в небо, дівчинка побачила, що більша частина відьом розвернулася і полетіла геть. Полегшення тривало недовго. Відьми худко вернулися, але тепер їх було ще більше. Вони роїлися хмарою довкола гурту мерестливих вогників. І над широкими просторами свальбарда, попіцяйвом Авроре, Ліра почула звуки, які вжахнули її. Це було різке хрипле гарчання газового двигуна. Дерижабль. Місіс Колтер Йорик проривів команду І ведмеді перегрупувалися При світлі Аврори Ліра бачила, як вони Розгорнули вогнемет. Передні відьми так само помітили це і стали знижатися. Посипався цілий дощ-стріл, але ведмеді покладалися на свою броню і працювали швидко. Довгий рукав, витягнутий під кутом угору, гору, чаша, завбільшки із ярд у діаметрі і великий залізний бак, із якого клубочилися дим і пара. Вогнемет постав умить. З баку! Рвонуло яскраве полум'я, і ведмеді взялися до справи. Двоє притискали противагу до землі, а інші закидали лопатами вогонь у чашу. За наказом противагу відпустили, і в небо вистрелив струмінь вогненної сірки. Три відьми спалахнули одразу, та головною мішенню був дирижабль. Чи то пілот ніколи не бачив вогнемета, чи недооцінив його сили, але він вів дирижабль просто на ведмедів, рівно, нікуди не відхиляючись. А тоді з'ясувалося, що в них була своя потужна зброя – кулемет, закріплений на носі гондоли. Ліра побачила, як від броні ведмедів відскочили іскри, як деякі панцерборни припали до землі і закричала від страху. «Пусте!» – заспокоїв її Йорик. «Броню не проб'єш маленькими кулями!» Вогнемет вистрілив знову. Цього разу струмінь палючої сірки був спрямований, просто на гондолу, і вибухнув на всібіч вогненними уламками. Дережабль нахилився ліворуч, зробив широке півколо і знову полетів на гурт ведмедів, які зараджали свою зброю. Він наближався, противага вогнемета вперлася в землю, кулемет закашляв і вистрілив. Двоє ведмедів упали мордами в сніг. Йорик глухо загарчав. Щойно повітряне судно опинилося в них над головою. Ведмідь гукнув команду, і вогнемед вистрілив знову. Цього разу сірка влучила в балон із водним. Цупка тканина натягнута на каркас – була досить міцною, щоб витримати незначні удари й подряпини, але вага палючого струменя прорвала її, і сірка й водень з'єдналися в катастрофічній пожежі. Тканина вмить зробилася прозорою. На тлі жовтогорячого полум'я проступив чорний скелет дирижабля, і зависнувши в повітрі на якусь безкінечну мить, вогненний клубок ніби знехотя опустився на землю. З нього вибігали маленькі темні фігурки, і відьми кинулися рятувати їх від вогню. За хвилину держабль перетворився на купу покрученого металу, хмару диму й кілька спалахів полум'я. Проте вояки і ті, хто летів із ними, Ліра лежала занадто далеко, щоб розгледіти місіс Сколтер, але була впевнена, що вона там. Не марнували часу. За допомогою відьом вони витягли кулемет, встановили його на землі та відкрили вогонь. Вперед! Сказав Йорик Це триватиме довго Він ревнув і кілька ведмедів Відокремившись від загального гурту Напали на тартар із правого флангу Ліра відчувала Його бажання бути разом із ними Та всередині неї все волало Вперед Вперед І думати вона могла Тільки про лорда Азріеля та Роджера Йорик зрозумів це І поквапився догори А ведмеді Далі билися з тартарами. Вони лізли вгору. Ліра напружувала зір, але навіть пантелеймон у подобі пугача не бачив ніякого руху біля вершини. Втім, слід від сеней лорда Азріеля тягнувся чітко і виразно. І Йорек швидко йшов по ньому, викидаючи сніг задніми лапами. Все залишилося позаду. Ліра... Відчувала це. Вона немов завжди покидала цей світ. Стала така зосереджена і відсторонена. Так високо здіймалася вгору, Таким дивним і моторошним було сяйво, Що лилося на них. «Йореку!» – звернулась вона до ведмедя. «Ти знайдеш ліс Корзбі?» Мертвого чи живого, я знайду його. І якщо побачиш Серафіну Пеккалу, я розповім їй усе. Спасибі, Йорику. Певний час вони мовчали. Ліра здавалося, Ливла в трансі Поза межами сну й дійсності Це був сон наяву видіння, в якому ведмеді Везли її До міста серед зірок Вона хотіла сказати про це Йорику Але той сповільнив крок І зупинився «Сліди йдуть далі», Промовив він «Але «Я не можу!» Ліра зіскочила на землю. Вони стояли на краю провалля. Розколена в кризі чи ущелена серед скель, важко було сказати, та зрештою це не мало ніякого значення. Безодня углибала в непроглядний морок. Санний слід доходив до краю урвища і йшов далі, по сніговому містку через провалля. Цей місток надто добре відчув на собі вагу саней лорда Азріеля. Біля дальшого краю виднілась тріщина, а на ближньому боці сніг просів на один фут. Дитину він, мабуть, витримає, але броньованого ведмедя – ні. Сліди лорда Азріеля вели за місток і тягнулися вгору по схилу, «Далі їй доведеться йти самій». Ліра обернулась до Йорика. «Я маю йти», – сказала вона. «Дякую тобі за все, що ти зробив. Я не знаю, що буде, коли я наздожену його». Нас дожену чи ні, ми все одно, можливо, загинемо. Та якщо я колись повернуся, то знайду тебе і подякую тобі як слід королю Йорку Бирнісоне. Вона поклала руку йому на голову. Він не заперечував і злегка кивнув. «До побачення, ліро, золоте слово!» Серце її стискалося від любові, та вона розвернулась і поставила ногу на місток. Сніг хруснув, і Пантелеймон перелетів через місток і сів на тому боці, щоб її підбадьорити. Вона просувалася і думала, що краще – швидко побігти і перескочити на той бік, чи йти повільно, як зараз, намагаючись ступати якомога обережніше. На півдорозі ще раз хруснуло, уламок снігу відколовся біля її ноги і полетів у безодню, а місток простів. І ще більше дівчинка завмерла. Пантелеймон прибрав подобу леопарда, готовий скочити і витягнути її. Місток витримав. Ліра зробила крок, потім ще один, а потім відчула, як щось задрижало в неї під ногами і що сили стрибнула на той бік. Впала животом на сніг, а місток позаду неї з тихим шурхотом обвалився. В Минула хвилина. Дівчинка розплющила очі і відповзла від краю. Шляху назад не було. Вона підвелась... І помахала ведмедю рукою. Йорек Бернісон, стоячи на задніх лапах, помахав у відповідь, А тоді розвернувся і побіг на допомогу своїм підданцям, Які билися з місіс Колтер і солдатами з державля. Ліра залишилася сама.